A falon fél méter széles, merész, sötétkék kék sáv végig néha a szabáltalan megtörve. Eredetileg a belső tér mazgalmasabbát ételét szolgálta, de az idők során a legkülönfélebb graffitik folyamatos gép alakult át. A padlólapok viszonylag tiszták voltak, a megbízhatóbb elítéltek ugyanis rendszeresen vihaszal fényesítették, ám a sarkokban a padló és a fal találkozásánál az évek alatt észrevétlenül gyúltak a kosz. Ahogy keresztül ment az erőtéren, Maren feltűzte arany színű jelvényét a nadrágja övrészére. Rankjázése nélkül szavarban érezte volna magát a sportos szerelésben, jól lehet pólója, tenisznadrágja és hozott cipője beasztatjának inkább az súgta, hogy minden idejét a munkájának szenteli. Két egyenruhás tiszt átkísérte a belső biztonsági ajtón. A falon lévő poszterről Spencer Tracy mint flanagan atya nézette rájuk figyelő tekintettel, alatta a felirat, nincsenek rossz fiúk. mentek egy rövid folyosón, aztán jobbra fordultak, ahol Varen egy csoport egyenruhás nőt és férfi pillantott meg. Izgatottan járkáltak ide-oda, de a legtöbbjük szemlátomás céltalanul. Különösen a javító intézet egyenruháját hordó személyzet jelenléte látszott foroslegesnek. A fegyőrök, a bevásárló központok biztonsági emberei hasonlóan szerettek úgy tekinteni magukra, mint a büntetés végrehajtás tevékeny részeseire, sészelgett nekik, ha együtt emlegették őket az igazi rendőrökkel. Varen azonban csak lelkes-tirett látott bennük. Jól lehet véleménye szerint a nyomozásban semmi szerepet nem játszanak, belátta, hogy kénytelenek itt lenni és felügyelni az elítélteket, akik a biztonsági szoba vastag üvegablakából jól látható ajtók hosszú sora mögé voltak bezárva. A jelenlők figyelmének középpontjában a krízis résztek felirató kisebb ajtó állt. Varen nem látott be a helyiségbe, de a vakuk villagása elárulta, hogy ez a büntén színhelye. Elnézést, mondta Michael, s megérintette az előtt álló egyenruhás rendőrvállát. A fiatal fickó már majdnem méltatlankodni kezdett, de rögtön visszakozott, amikor meglátta ki el mögötte. – Michael van itt – mondta többieknek, mire a sokaság szétnyílt, hogy utat engedjen neki. Michael rámosolgott a rendőrre, szolvasta nevét az lapocskáról. Köszönöm, Borzacs! – Üdvözöljük, uram! Michael volt az egyetlen fehér inges a rendőrségen, aki a köszöntőt is ember számba vette. Rémes tárolt eszem elé. A kis szaba padlóján alvadásnak indult sötét-vörösen csillogó vértócsa közepén egy 30 év körüli fehér férfi feküdt elnyúlva. Az intézetőrök örök viselte. A plicset felborították és a sarokba lökték, de a matrac a kerethez képest többé-kevésbé helyén maradt. Minden talppalatnyi felületet vérborított. A falakon majdnem a mennyezetig értek a szétvölt csend, elkent vérfoltak. Gyerek méretű véres lábnyomok vezettek ki az ajtón, legalábbis a talpárnal meg az öt lábú nyoma jól látható volt. Barán megpróbálta elképzelni, micsoda szörnyű dulakotás színhelye lehetett ez a kis szoba. Éppen felmérte a terepet, amikor vidám ismerős hang hallatszott a félhamályból. – Ilyen elegáns vagy ma, hatnagy. szólalt meg mögötted Zsett Hackner, és a vállát. Hackner és Michael csapazdásak voltak a rendőrakadémián.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 aki nem követte a nyomozók hagyományosan, slampos viseletét, hanem a gentleman's quartelli legfrissebb számé szerint öltözködött. Színmi, Huckner, át a gyomorforgatóhely szín mi? unyorított Hackner, átva a az undorát. Mit a fönne történt itt? Hackner belső zsebéből elővette a nateszát, mindig ez a natesz, gondolta Michael magában nevetve. Egyetlen feljegyzés sem lehet egy óránál légyebbi, Jettnek mégis abból kell visszakeresni a tudnivalókat. Eddig annyit sikerült megállapítani, hogy az áldozat a 28 éves Richard Tableau Harris. Négy és fél éve találkozott itt, mint a fiatalkorúak felügyelője. Az ugyanaz, mint a fegyőr? Várkod közben majd az. -köz. Hm, igen, válaszoltak nagyon mosolyokból. De csak az ilyen pontatlanul fogalmazó vérókáknak. A 37 éves Michaels 8 hónappal volt idősebb Jett Hucknernél. tovább továbbolvasott a jegyzeteiből. Hétkor Mr. Harrisnek valamilyen összezördülése támadt az egyik elitértelbizsönös Nathan néten bélivel és átküldte ide a krízis részletbe. – Az olyasmi, mint a magán szárka? – vágott közben megint Michaels. Huckner szélesen elmasődött. Mm, – Igen, nagyon hasonló. Innentől azonban csak elképzeléseink vannak arról, mi történhetett. A lényeg az, hogy szerintünk néhány béli megölte Ricky aztán meglépett. Jelenleg is szökésben van. A törvényszék orvos még nem jött meg, de megvizsgáltam a haltestet, és legalább öt szó csebet láttam a hason és a melkoson. A lehetséges indítékról mit gondolsz? Magyar vállat font. Szerintem minden áron ki akart innen jutni. És te? Michael a homlok átráncolta. Nem hinném, hogy emiatt képes lennék ölni. A gyilkos fegyvert megtaláltátok? Vagy nek, még ott van a haltesben. De jó szemed van, hadnagy. A gyilkos kés barna fanjele kiállt az áldozat melkasából, épp a ruhájába varrott nép alatt, de onnan, ahol varénát nem volt jól látható. A francba maragta. Varén rámutatott a helyiség távolabbi bal felső sarkában lévő biztonsági kamerára.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 Mérek szerint azonnal telefonáltak, csak egy felvigyázó van éjszaka. harris a váltást találta meg 9-kor. Most 9 óra negyben van. És honnan került a rengeteg ember, ha műszakonként csak egy felvigyázó van? Michaels nem is látta be teljesen a helyiséget a sok bámészkodótól. Gondolom, a hírek gyorsan terjednek. Mindenki itt akar lenni az események középpontjában. Michael csípőre kézzel készel át, sütetlenkedő csóvált a fejét. Szóval a kölyök helyből két óra előnyhöz jutott, igaz? Hackner vállalt volt. Azért nem egészen. már majd negyed órája nyomára állítottunk néhány embert. Michael szemmel haragosan felvillant. Jó, jó, visszakozott Hackner. Mondjuk, hogy két óra előnye van. Az öreg peter minden esetre értesítettük, hogy jöjjön ide a kutyáival,